یما د فون را روانو باندې چې راهم کله چې دوی بي وزي کې وړول <سؤال> نو برا مرغان ګرځېدل دوی د خپل مبانګ او علاج لپاره دې چې کې دې شي او بي سکسن اورولې ګل چې تاسو یې وګورئ تر څو بردا یې جن خپل ضرورت را برکو و اګاسان چې کړلاره ده وګوره د اخواله چې کوم ځای کې مرغان ګرځیدنو انته یو ما شوم یو ځنه نه اسماعیل الاسرد دا ډول بې دي چې نه سو نو دې خلکو ته تلب به وګوره چې ځمون سرق قافله را ده په دې چې په 18 اشو لیدا کې او دامن لرا کوي جر ور چې مونږله در کو خو به شبانندې چې ملک دو نه کوي دا به زمونږ سر نور د پیاده اخلی هغ بالکل صحیح ده دره کسه خلاقق والله خلکو یمنینس و غ او انانه ماشوم دی بزی ووا قتل لکه غسې اومت دی والا خراب انسانانو به د خلق هغوی د کار کې چې چ خلکه نوځي کله ودی چې 1300 ور سره او را له دوه مسره برابر کړو د دې کې س اخلاق د وجنه شي منن کې س اخلاق ولدي الله محمد رسول الله باندې آرام کړو لرو مخکې ویل شوی چې عرب د رچت اخلاق ولدي سخافت العرب کې دا شجاعت په عربو کې ری ایمانداری وفاق میهمان شم رچې د مروته او د انسانيته او چت چت کرونه دي الله ربرځ په دې قوم کې دار اچو کې دي ځکه خو زمغو شاسو ده چې نبي محمد صلی الله علیه وسلم الله دې خاندان کرا ولي هو کله چې داخله په علاقه کې ډیر شو د مزمنځ حجر حاضر وفات شو د اسماعیل عليه السلام مور په دوکه وسړیو د مززاز په نامو باندې اسماعیل عليه السلام له لوی ورکړه ده سن لژن وښه د ایبراهيم السلام فلسطین له لاره ځمږه الله اورده امر وکي او چې دا هاجر او اسماعیل په هغه کې پریخودري دي تبو سورس بیر دراغې ضروري کار درته فلسطین نه ځل راځو دا زمونږ الله به امر باندې کړې چې داله خې له د اسماعیل د کور ته بوښو کې چې لکه اسماعیل فکمځي کې و شيږي خلق اورده خو ډېر وګړي ځاګه ځي دا به پښتني جوړ نه نه په سفر باندې وته او مرکه کار نه لسوی دغه د وړو نه پوښګیږي چې ما شرط لاړه وې غشي و غیر جوړ و دا رکه کار پنيت باندې ځکه دی وخت کې لا احکام او د جهاد مسله لا شتون شې مینوه چې درڅو برده د غشي جونګړی او به د اسلام د دشمن په خلاف ان استعمال کې وی بلکې اوسه به کارولې یو شه بل او بل دغه خپل انګور او دغه دی هغوی د ټاکوسو کې چې څنګه هم سنګري خراب دي زه ما خوون چې هغه سره وختي اوزي دعوت دی او دا دی شکایت وکي او کم انسان چې شکایت شروږي ځبان الله په عبادت کې خوندم نه کیږي اکثر انسانانو کې دا مرز ده چې دا وخت الله داو نکړو دی او نکړو دا لیکن دا دشي بستنی مرض دے چي د انسان د حلاکت او د غیره بربادي لپاره باعث ګرځي دیو جنا هلې مدا خبره چې ګر کړي دا کم سره شکایت کوي درب العالمین ناش مونږه مال لري نه کړو مونږه بچي رانه کړو مونږه اولاد رانه کوي مونږه صحت برابر نه کوي واغه دغه دا, دا یات ساته کدا څومره بندگی درب العالمین کې الله د بندگی نه خوندريږي په دې باندې خوندريږي خوښي پرستي د محمد رسول الله پنځه اکرام کوله باندې ورکیږي شرعه د اسلام په دلم باندې راځنی په دیمه باندې ورکیږي پرદેશره نه وکتل باندې ورکیږي د خوند حرام خوراک عبادت کې شرته اخلاص پیدا نشي بلغه تقدیر باندې شرع ایمانونه اما لري او ذکر او تلاوت من ور او منځ کې خوند پیدا نه کی ځان لا نیکان ملګری ځان لپاره انتخاب نه کوي او د رب العالمین د دشمنانو سره دښمنی ورکی الله بده دی خپل کو په بندګۍ کې خوند ورکی د هیڅ شکایتو کې چې زما خووند دی هغه څلریږي ته دعوت ته ودا دی خلک الله <سؤال> له دعوت ای ابراهيم عليه السلام <سؤال> او سلام مرتب ویلي وېزما ته خو انا بي السلام وايو شکل راغ ورته وای شي بغير عتب بابك استد چې کوم درشل او چوکاټ دی دا بدل کا مزدور ورته وای ان ديال <سؤال> رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله <سؤال> علیه و سلم یو کیر انسان واقف مأمور خبرونه په یده چې زما د دې بچی سره د شي زنان باندې کا کی دا چرته دعوت لپاره نشي سورہ حزب کې الله را خبره ذکر کړه کله چې د فتوحات خوش ولا د رسول الله بیا نه راځم شو وی ویل چې وس موږ له جدا جدا کورونه بکار دیو دا بکار دیو دا الله ایتونه نازل کړه ک دنیا شر ته واړې ای نبي ورته وای چې دنیا ترک او طلاق هم غځې شي بکه م باندې شي او کشرت الله رسول الله کی نو یاد ساته د رسول الله مخلب بلاک جوړه غي نه زکه د نړۍ روښت امت ور بګاړه ده د ضایب مقابل کې شکل ته شینو داخله دون مخله و درې ده بیت په شبدې باندې شیدت دعوت تر سره ل شي نه د دیو جنا حق زره نه باندې دل زمدي شیدي خوند د دعوت کې د رسول الله سره هر ځای کې مقابله مخالفت نه بلاکونه جوړنکي ابراهيم عليه السلام تربيت ورګه ورته چې ښه کار وکا کل جاسمایل علیہ الصلوۃ والسلام راغی د وی حالات لري معلومه کړه دا بنیش په هغه باندې کوئی دوسه کړی په علم ماش الله له دې وای ورچې خو نو راغلی یومل مرغلی او سپنګی راغلی شان سړی ا استاد خوشو کې ما ورته ولجه دا خر له وته دعوت کې یو دا کی خبره ما وکړه کې د ویل چې په دبان اسماعیل سلام وایا بسالم نورس دا خپل درشد چوکاټ وغیرہ بدل کا بسالم جواب وکه وی ورجه ویداوله ویزاسما درشلو چوکړ اغم داتې او داس مفلار دا او ابراهيم عليه السلام د پلو سينلر اغه ازماده خالا او د توشمر وکلا سب بوج باندې شد د طلاق کز کدا سر پر دعوت ک معنی جوړی کی هیڅ کدا طلاق ک چکه طلاق ک حدیث دو خبره ماله مشه دا صحیح حدیث کراغلی دي یو تی دافه د معلومه شو چې انسان له مور بلر ویلې دا کزه به طلاق ای ابراهيم نبی لیکن دی خپل بچی اسماعیل له ویلو چې دا کزه طلاقه کا هم توشي طلاقه کا عمر رسول الله عليه واله ابن عمر له ویلو چې دا کزه طلاقه کا اراد رسول الله صلی الله علیه راغه رسول الله زما د پلاړه ده و چې دا کزه طلاقه کا طلاق کومه کنه بالکل دا طلاقه کا الوالد من اوسط ابواب الجنه دا پلاړه د جنت من دروازه رافقسته چې وشه زایکې کوتي ساتي کویا چکل دامون او بلارتانا با دنیر کی شریع عذر زکر کی از اگر بکور کی جن جلدی را غیلی بی معمولی خبر بانده پا لوگو بانده یا با بلا مسئلہ یا با بلا مسئلہ تالوی دا کجا تلافی کئی بابا دا طلاق تنکئی وجه دا چی بده کی بیڑیلی نون نقصان درازی او دامون او بلار پا رزا کیز منگ در ابل عالمین رزام دا زکر دلار رزا پا مسواکوالو کی دا پا منزکی دا دمورو بلار پر ازا کې دا پروژنی ولو کې دا کو ذکر کې علم د قران او سنت د ورته ویل ځکه چې طلاق کړا دنت دا خبره معلومه شه د حدیث څخه شکرګوري لري مرز دي دی ځکه هلته ورسې ته سره نو کیسه خاون ورکړو اسماعیل زبې الله پر زه د دې چې د شکایت کړي مناسب د چې الله له شکرونه استل ویچې ما خاون دو خلک د الله سر بيته کې او استل زما شکر او لوی نبی د ټولې بيو بلار دا که شوګريز موږ شوګريز راځي څلین سران چې موجود درا هله که ځامین نشته رې دکان نشته کاروبار نشته رې بالکل په ټپ په ولاړ دی په دې باندې ولاړ دی په دې ګره هم بیا هم خپګيږي او څنګه رب العالمین هم خپګي شي تلاغه کړه دا چیکره د وقت تیرېدو نه به مکه جوکړه دوی مکه جوکړه نو د اورس په دغه سبه د امر باندې فلسطین لای السلام را ته پوښتنه کوي چې کور کوم کې روي کلې جو د دروازه ټک ټکړه نو کور کې اسماعیل علیه السلام به نو به کوم خو دې سره ته پوسو کې وې خاوند چې چرته وې خا چرته ووت نه بار وې ژوند د سنگه دی الحمدلله دې ته مزه زما خاوند او خدای الله مترب ربه داوته یو نیک انسان دی ژوند مو سره برابر دی وې خورا کم سره وې وې اللهم بې ورکه غرو د پښتنې ودې دا سره خپل ما بي ګرمه کوي خو یو خوري سګل الله موږ غيزه جوړه کی ورته ویلې وېشکل راغس ما السلام خونو سنف ویا او, او د سلام نور سره د شي ویا چې دا خپل درشل او دا د زسر کلک وښاتا تخریب یې کی ځای نکش اسمنه رسول الله صلي را عليه وسلم ذکر د سفر نو پدې وخت کې د خپلې بينې ته وصول کېږي چې څوک راغله او کنو راغله او شپنګره باندې ملمره راغله او دشي ویل شي په دبانې شمال <سؤال> سلام هوایا او دسلام نور وردو چې دا درشل چوکاټ دا ځار سره مضبوطه ساتوي نه ساح ورته ویلې ودا دی او پېښندل وینا ودا اس ماフラー د ابراهیم عليه السلام زما خو راغله زما ته کوشي کړي دا چوکاټ ته نو ما بده نه کړی نو لمشي برقرار را پاتش تا به نه طلاق پدې مژدې وڅکو چې برهم الله سره تو سلام فلسطین له وی لاړو دایغې نه به راغې دریمز چې کله راغې د سیدنا اسماعیل زبیح الله علیه الصلاه والسلام سره ملاقاتوش تاریخ ولري چې به د نړۍ ول نه نه سو د خشي نظر په پریواتو زم به پریواتو نو ډیر موده بعد بچشه د پلان جوړ دی یو دا پلر د وچینا یو بل سره مخامخ شي یو بل له غاړه ورکړه موانه کوي وکړه من محبت کار کې لکه ډیر انسان یو بل سره مخامخ شي به تور می سره یو بچی قید لري لسکا له او هغه د انسان نوړه کې دي لیکن په مرور زمانہ باندې پیدا انسان نظر پیدا شي نو تاسو څه خل لري چې د کوم کیفیت منه د دوی ملوی لري اني قيم زله معکري کېږي انسان جړه خپل دوسنه کله غیب او دې مدافعت چې مشو یا بل داسر سترګونه غیر افتریو کی روان شي د اسماعیل الیسره والسلام د سترګونه او کی رواني او دا وروالې سره روان وي وریم السلام دیوب سره ډېر مینه محبت ترکه به کې نه څو ورته ویلې الله ربوشمال امر کړ چې د کعبه جوړا ک په دې ځای اسماعیل الیسره والسلام ورته ویل چې اته عرب وکړه د خپل رب ته بيدریو وکړه دلژنخه خبر کړي وې مې کرا ونه سره خدمت کې شریک شو که به شریک نشي نو قال نعم اسماعیل عليه السلام وې ولې نه خدمت به وکوم ما دا وی اختلافي مسئله چې د کعبه دا بنید ابراهيم عليه السلام خوده لري د قبول چا دوه قولونه مولګې لري یو قولونه مولګې دا چې کعبه اول ملایکو جوړ کړو د نور سبي ادا عليه السلام جوړ کړا بې نو هر اسلام در السلام جوړ کړو دا په ټاپه کې به बर्बाद شوی بل خو الله رسول حضرت ابراهيم عليه السلام لا د دې بنیت او تدوین او غیره کار وکړ چې په دې دی دي دې کار وکا ابن کشنه رحمه الله به دې هم او ذکر کړي چې نه صحیح قول قران ته ظاهر نه معلوميږي چې د کعبه بنیت ابراهيم عليه السلام خوده اول نه څومره وایي چې دا نور ګر غیر فقټول باندې علما او کلام کړي بنیت بې سوال یو شې ارکل دا کعبه جوړ شو دی غې نورستا بیت المقدس به بی جوړ شو څلوي خلمن کې مسافه وا نو جهل داسو چې کعبه جوړ شو دی غې نورسه بیت المقدس جوړ شو دی دا اغه سليمان عليه السلام جون کړی دی د سليمان او ایبریم عليه السلام په مابې کې تقریبا زر کاله مسافره پس صحیح حدیث دا رسول الله ګرزه الله چې څلوي تاریخ ولري چې زر کاله داغه جوړېږي سنه اهل مرید شنو جوابونه کړي دی جوابدار دي چې ابراهيم آدم عليهم السلام دا کعبه جوړ کړه دي نو ورسه به سلوف خل الله ورته امر وکړي چې نرشه وسه بیت المقدس جوړ کړه کوم جبل شین کې یادم نشي آدم عليهم السلام کعبه جوړ کړه ده دوی به وښو کې وښه لاړو سلوف خل ورسه به بیت المقدس جوړ شي دریم جواب در چې ادم علیه السلام د کعبه جوړکړه ملایکو به هغه څو یې کوله او رس جوړکړه خو صحیح جوابداري محققینو أنا موجری کلی له ابراهیم علیه السلام د کعبه بنیت کی خو درو به یعقوب علیه السلام چې د غپن وسو کې څلوي کوله او به بیت المقدس جوړ کی رسول الله په حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده کمزې کې چې نسبت سليمان علیه السلام لري زر کاله رس سليمان ابن داوود علیه السلام او اوې او د بیت المقدس و ترمیمو کې جوړوالې خپل روسي اسماعیل ابن ابراهيم عليه السلام شروع شو بنیدونه کې خو کله چې بنیدونه کې کول یو اندازه پر دې دیوال ورشه دو کله چې ورشه دو نو پدیجه کې فزینا قواځه وغيرها دا شهول چې سړې په بره وخیږي د دې مقام ابراهيم سره چې کم خانې ده دا, دا, دا ورته الله راوړ پدی کاني کې څومره الله د شي خو عادت ابراهيم عليه السلام چې پورته خطونه دا پورته کې دوه چې کنا فکر را دوه هغه کت کېدو وزاږيږي دا را کت مونږ خلک اسماعیل عليه السلام ورته چې ور کوي ابراهيم عليه السلام لګې دې سورې بخر کې الله دا واقعه ذکر کړې داسمن الله ورته چې تاسو دا جوړ کړئ او دې ډول دا عمل سره سره دا دواګانې کوي چې الله سوني قبول کا انبیاء متر او چې خلک وو ايما چې کله عمل کوو دا عمل نو رسوي دا ورشي نه کېته ګره عمل دا عمل قبول کا ځکه ته تکمیل لارک کې وځو خو حتی دا من شو انداسي کوروره صورتکملې کړه په جنا د اخر د دروازې جوړې کړې برچې د پټم نو دروازې په دې طرف باندې بچی کنه سړې نوته نو باندې طرف باندې بوځو پر مز مشکې نو فلم کول ورسره معنا کې په چجوش بیره چا شابه د اخر له شابه داخل کې حجایج نو سبرت لړې کې امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په تو کې څوک ورناوچو جوړوي دا کوم کې چې لا بس صدقه کوي دې پرې ده اوس پور فاطمه دا ورسره خلو کور باندې به څو جوړکي د دې وجنه لنډم کې نوافل کیږي او برم نوافل کیږي د دې نه ناشته مسردار هو타 پبا زي جن مزون باندې د کعبه او د مدینه تشویر دي امام شهر السلام وګورځي د قوم له مخرا له نوخه مخا دا دا ورسې شې دا به دې تصویر دا نه را وایي کدا به څه اول خو مناسب د چې د شی او ساده غوې کپله سړي له مخې پرته تر څو پر د لفظ د عبادت کې شريله خشوع عاجزي پیدا شي خو که به د شی او جنمانځکه دلو چې باغیږي د تصویران و, و انسان ورونه کینې سوه مانعت نه نشته وجوده چې په ذات د کابه باندې کلمون چېږي نو په تصویر باندې په متریقه ولا سره دی به جوړ کړا څنګه الله بي ابراهيم الليستر تسلم له امر وکي چې تر ده ویل یلا دبره خلاص څنګه و دې اعلان وکاسمه الله اقا اعلان وکي او قدر د دې اعلان وکي الله ربر زده د ټولي دنیاو ور ورسو دې کې به د دا ذکر کړی دی چې رسول په دې کیفیت باندې او حج کوي کوي لیکن دا ارشدي په دماغ کې دا خبر الله ور واچوله د دې معنا اغه انسانانو د ابراهيم السلام دا اعلان ورته کوم حج لزي حج ان تکي او د یو لشن سفر دي. دي محمد رسول الله فرمي رهي علیہ الانت دے دو کی يو کی و ایبلس ری اعلان په د دوه او خارو یو چې کله په بدر کې دا مرګری برابر اول دیم د عرفات په مانی چې کله الله رب العزت د انسانانو له حجاج له معفي کړي محمد رسول الله فرمایي په دې کې فتنه رب العالمین دا معفي له کده مور چې تاسو په دې ش د څومره چې سفر ده قیمتي سفر ده او ډېر انسان دا زله ثوان غړي چ چل شو په او خرچه او دا و دا حلقته ټول ګناهونه چې مونږ کوي دي د ګناه اولنه نه ولي تر اخره او خیرنه او ګننګار او مونږ او تاسو لرب العالمین باندې عبادت مانی بشي صفای کوي د پاکواله لکه د مور چې شړې نه وره پیدا شي دله وحو او بکارت ورته پاکار دي او څنګه الله به باندې کنه آشنا قدرت خدا غدا چې ته ندي مونږ ندي طور طور دي منزور نه دي تور تور غرو دي په هغه د تور ده انسان چې کله وګوري غیر اختیري د سترګو روانش د هر انسان سره محبت فروت ارګه غریب دی ارګه مندار دی که دا شنکرت حج لله ولې نه ای چې بیت تلوبږي چې لکه حج دځکه نسوي ولینا یاني بسي ورجي دا غیره شکل ته خواجهر رواني کې تاسو د غینه ته پوسو کې بده شو کیفیت منی پښخته تمام میږي لکه بچی چې له مور راجوده کیږي برداشته نشي کېږي کله یې ترجوده کیږي ځاړي دسموند رب العالمین دی وجود قدرت دلایل دی قدرتونه دي چې او په من الله رحمت سره خدای دا دندازي په د دیو بجنه رسول الله فرمایي تر سو پر شي کعبه آبادي الله رسول مسجد بدرسمه کما سات کعبه چې کله ختم شي به درسمه کما الله ور نهي به څه کوي لریکي او رسول الله فرمایي پدې حبش کې به سړې راشي او هغه به پدې کیفیت مننه برا دغه کې چې دنه دنه کته براول هیڅ به ټول وګرځي رسول الله فرمایي حبش کې له نړۍ او شر به حسنه مکوې دبې دشمن نزه ساتل فقاري دی امسره ټکر ول فقار نه دی مخافه شره حدیث بوخاري کې راځي او سړې را روانو رسول الله عائشه روي له وېدا ډېر خراب سړېلې بدخلقه دی کله چې اخوال له رسول الله اور د غاړه ورکړه عائشه روي کې راځه یا رسول الله د دې سړې بدیتہ بیان کړه چې کله دې اخوال دراغه وزه غاړه ورکړه دا ویل الله فرمایي چې دې حبشتي له لنجمه کوي ترکيانو ز دې نو وړاندې غوښتل دي هغه خلک دي چې هغه کعبې له غوسه شي څه دا روانه کې دا روانه ای څو دا روانه کړي دوی څو کې راځي په دا روانه کې یو خړاله غوښړي شړې برښ رسول الله فرمایي غټ غټه پرنده وي وي یو وخت ته بواله وي څه به دا نه کې الله به قیامت راوړي په دې دا برښ دا مصلی به روانه و تر دې پوري چې د ابراهيم د اسماعیل عليه السلام دول اسمتي و دا اربع چې به جدا جدا خران الله به توحید روانو را روانو د ټوله کې توحید عقیده وا هله مجره تذبیح پوری چې د معت ابن عدنان پر خبره راوړی شي دا دسمه وو محمد رسول الله یې وشتم نکره انشالله خبره مشه روانه دا چې رسول الله اول نک کم دیو به بل کم دیو بل یو وشتم نکي شو دغه ابن عدنان دی وخت پوری خلکو د رب العالمین بندگی کوله چې د بندگی شو د ټوله د رب خاص کول انڅو چې دلته تر عبادت رسانی در رب العالمین پورې خاص دي عبادت یماده در رب العالمین پورې خاص دي حل مجرا دزړه عبادت لیکن چې کلم معذ ابن عدنان پورې ده مسرب رب العالمین او دغه نور څه مری بني چرهم پیدا شو نوښانونه او داسمه د الله قانون دی چې کله په یوه کې پیدا شي کې انسان څومره نه کې انسان وله نه سبد الله لري کېږي ختمي به ن دګي دا فسادونه چې کله پیدا شول کله یو مسلا کله به بل مثال یو قبل <سؤال> نتیجه کله خلاصه قبل هغه په دې باندې حملو کړه املیشور باندې وکړو قدو قتالو جنگونو باندې منځ منځ کې وښولا نتیجه درو تجي بنو جرحمه دې لا کېنه لګره او اسمه ته ونیولا مقبره وکبله په کومه طرحه حکومت شرغه باندې جرحمه وګيدا کارو کې د د زمزم وبچوي یو غره باندې په جوړکی بالکل <سؤال> خلکو لپاره د دماغو کې دا خبره پریود شي نه کا بده چې یو پښتو کنيش داخلو کو بیا د اول چېر او بده او هغه خبره واني یو او بوي لیکن د خلکو سره د څه او تکتیک دا شي پښته دي کې ګور د تر بیتس منغو کې چې تکل چا سره بجګره باندې راالي دښمنان در باندې شو بازي اصلي هغه د اسمکه باندې تفن کا لاندې پا دوسیو کہ ایفید معلومات کی گئی ناچہ کلے بے روسی آگوی لارل یا بلہ مسئلہ جوڑا سنے بے بسی راوس پڑا در عبد المطلب سے پا وقت کے بیدا ریس تلیشی وی تقریمانا شپاکس وکال روسی در اوبند سی بندیوی پٹی ساتلیشوی وی بینو پا اگوی کیا سڑیو عمر بن لحی بن عامر بن لحی الحمیری خوزائی تا پا دوسیو کہ نیماندار و سید سڑیوی عرب کې وندار هغه انسان او سيدو کې رو کې انسان او قيمتي چې خرچه کوله تقريبا چې كلمه د حجم موسم شون او د بلذرو کاناله لاله ولذر دا به شخصي فلسفه او به به دي حجاج له د انتظام کو د کجور انتظام وي کو د مميز انتظام وي کو له د قشندري شوه دو په یو دا خلک شهر باندې کولې بلې مز مز کې دا د شنب طرف باندې رسول الله فرمای رايت په ما عمر ابن لوحیدا ولید یجر شدد اخپل کلمې ته جهنم په دې منځ کې راخلې کلمې باروي د پاسور باندې ګرځو دغه څنګه دې راخلې دا د لا كل قانون دی چې کله به وځي کله نه انسان نه کله ورسره بادان خلک راځي چې هغه تخریب دی د توحید راخلې لاړ او د شی مفسده او خراب شړې راغې چې هغه اوس د شنب طرف باندې جوړ دی هغه د شروع او د حرم کې شروع کیږي زموږ الله فریضه ده خراب او بد عمل اللہ نے برزد با در طول شئی نسری لماف کی لیکن مشرکینو انسان لا چرطا مشرک نماف کی دا با امیشا با دی کی پروتی دا شرک دا اللہ سرا یا تعلقی ویداد توحید چی انسان با دی که بل چکر شرکی اسے ختم لریگی دا شام الاخرہ چی کلی لارو دا شی دا شرک رارو نباقشتر کنی با دی مال کی مشروک را با دی پسل کی مشروک را با دی ساروی مشروک را وی ول چې دې دا حرام من جاورانه دي دربرونه من جاورانه کړو بلڅوب یې نخوري په دې باندې مسولین شي کېږي په دې باندې شي کېږي دا دا د وی ویلې شامله شکل له هغه ځاله بوتان جوړ کړیوو امر ابن عامر ابن لوحی الخزעי هغه دې تاسو کې چې دا سره پار دی ودا د باراند پار دی ودا د دې خیر پار دی ودا د دې خیر پار دی د دې شیر پار دی ودا دا هر مصیبت په کولو ته دی دور د ویلې شان کوي رسول الله فرمایي انسان چې بي مانکيږي هغه په دی باندې چې کله باران وشي دنه پلاني ستوري د وژنوش ډېر دې عمل نه مونږه ساسو سره صدرې کې چې د شري ایمان به برباديږي یو پکې دا رسول الله فرمایي چې کله باران وشي یلګه دې پلاني ستوري د دا باران په واره یا بازي خلق وي چې ما ته بچ پلا باندې سپرلې پتا باندې سپرلې خبره به دې ټول عمل برباديږي یې سره په ګړې کې نه څو او شکر راځي قور رور چاله کیو کی دا غړې بچکی یلا یره وک به ديځه کی شرط دا لري ورغو خیر سره نه یو تجربه کار نه ویني کی دیشو چوسته کر شوه وي قور ډیر بلا سره چاله کی وکړه باندې خبره باندې اهلیلم فرمایي چې دا سره د ایمان نخلاصه قتا کی یا لولا كلمه فلان کشر در بلانی سره شف نه ویني هغه په و دا کول به اکثر انسان باندې اعمال ده پویګنه ندی امر من الحی چل گئے معنا بمکراہنه کې وبل نظر به حبل بدر بوت حبل بوتي ورکه حبل کې معنا دې خبره ده طاقت تا سګ وين چې بالابقو بالابق کې کې معنا د بال ده او داما دا خول استعماليږي کوم طاقت په بنسبه سره دا بوتي چې کله راولو د الیاسه الستراتوسان د کومه هغه دې بال بندګي کوله اته تدعون فعلا وتزرون احسن الخالقين <سؤال> انت مفسرين د ازيګرديت سلوسه من جاوران من جاوران وي دي بوديسه کړه کله کله وکي ابليس شارق ان نو وتي سوازون به مشارک خلک نشي رب دي معبود دا مسلمه ګرانه دا بيد حقيقه لګيزم د دستور کانه دا دا جوړکه او د مسجداره تر دې پرهاله مل مذاخبره ذکر کړه د د الله سماش الله سره وے د ستروځو نړیواله څورکی مشرکین څنګه خپل اکثر د خپل معبود سره کومه کوي دا شی محدود ده هرګور معبود سره کومه کوي دې بری ملسات سلام قوم دا خبره کړې چې د خپل معبودانو انتقام علي خو حتی را خبره بږي چې دومره مشعام شول چې خلکو په کورونو کې ځان له بوتان جوړ کړو هوبل راوړو بل راوړو بل بلدا ټوپه کې رااله قرآن کریم رب العالمین فرمای ایت خبره په حال دا دلتني ولاولتني ولاځه اګه مزمزکی دغه ته په نور اغله صف او لا اله یا او یا اسافه دا د یمن وسودین کې و اف نن اړین اوسه ما به کې غلط حرکتو په دې سفر باندې حج درا روان شو چې موږ تاسو په دې وبسر جناو کوو خو موقعه ده نشه حج درا اړل حج کې موقعه ده نشه ده چې غلط په وخت کې جماعت مثال غرمره دا دوړه د بیت الله په دې کوټه کې د نن واته او د خلکو راکړه راکونه چې مونږ مونږونه کوې څه په داخله کعبه کې جناو راځه الته چې کله جناو لسمه قالته کاني جوړه کړه مسره کړه چې کاني جوړه صباح چې خلک راځنه دا څه مسره جوړه شوی را نو دوی دا ډول راواخسته د زمزم خاکه کې د خلکو له دا خبره کوله چې اي خلکو کوم سره چې د حرب بيځته کې د عقب انځانه بیره غیر او مروه په <موردر> دا دا دا د زمونه قاله ایسته د شیدشت راځو حتی بیرته داخل د حرم لده بوتان راوړي اکثره اکثر مشکې موږ د معبودان جریان کې چې انسان ترشي او دکوانا په یوه جای کې مردار امرتای باغ باندې ټوپنی وبني او به دا خبره کې چې لکه د دېمو ورده واګه د غېمو ورده در خپلانی برخه والاده تاریخ چې وګوري یا به دا غسری اقدم ګډه وډه وا یا به انسان نو خپل څو غاڅي خبر راځي چې کار انسان چې داخل د حرم کې جنا کړي واګه داخل د حرم لنه ورده غوښجدي او بندګي شته اغلی بندگی کوله یا باغي خل <سؤال> دوت شي شیطان دل <سؤال> ورغه وی ویل چې پتیځه د س بوتان د وروبس خپل علاقه به وي شي وایغره ځان سره راول چې کله راولل نو د بندگی شروع کړ دی عمر سلام او چې کله مجلس کې نه سن کله به وښاړل کله به وখানدل ذکر شرب پسره په یو وخت کې عام دمل غیر ورته ویل شيام من المؤمنین په کله وښاړو کله بے بدر مجلس دا خنه په تا باندې دا ګمان کې نوح بن خاندي امیرالمومنین عمر بن الخطاب ورته وی محمد رسول الله صلی الله الله موږ لراکی كنا نعبد الحجر من بده کانو بجو الله رب زد من کې قران نازل کې واکي نو بي رسول کو محمد صلی چې د ایمان په خون باندې وقا انسان خوش چې هغه مخکې د جاهلیت زمانه کې تللی منګې نو خونډ وکړو نو ماغه زمانو نه وی ویلې وی ورس په سفر باندې روانو خنده مال په دیره رسما یو بوتره کجور نه جوړ کړو هوګې شو چې هوګې شو منه وې سوال میته دی ولا سوخړو به میته بل لا سوخړو به میته سروخړو اخر مخلص کی چې له کده و د دړمیکي روایت په چې کله به دوی په سفر باندې روان او چرته معبود په شنو شيګه به راجم کړ په غي باندې به ګډ راول ویشل او ایسه په غي باندې باندې کوي انسان چې کله مشرک شي دې په ګډ ورونه سري یو بل مشرک هغه ځان سره خپل دا به ولې او به ورسې ایمان راوړې و کی خو دو در سره خپل لاندو قضې حاجت ده سپېره به بدمانه د پاسه می ته جو کړې نو د به ویل ویل داس من معبود شي دې ګډ دې دنه ځنه شي بچ کوړ نه ما به څوک و ما معبود په سارا بلولانو چې د افیژن راځي او ټکوې کیرانې پروتوب داسمه مافد چې خپل ځان نشي نو عمر سي فرمای وي خندا په دې را لشي سوس مانه کوم باندې تیر اشوار مانه په دې را لا وېمو دي جاهلت په وخت کې بده چې شون تر کړې دی چکله بسمنګل لرياني وشن هم ژوندې ده فلکولی وېزه په سفر مانه وته چکله راهم د حفصې د مور ما وکړه چې دا جلیل څول په دې کې کریږي داسته لوردا تقریبا پنځه کاله ورسې یې اسما و شرم یدا ژلیمان اسماعیل مرګه ډیر راټکایو و وېما ورته ویل چې تاسو نه می کار دی ویشرته ژمه راځي شو وې روان می کړ د 10 13 زاسره می ګڼه دا ویلو دا ما کندای سلام می مالوی چې پلار دڅ کوي مچل د می سره کار دی وېزما به دیګینه دا ګر چې کله پریوتون دی په کاولا خو هتا ترې فورې شي کلمه ورته راکان د 20 د خپل لور می وې د پښه مرمنه خاور را واړوله ایسمه هغه ولې دفن کړه وې جنا په دې راځي چې خل را یا د کوم دغه کیفیت را نبی کریم علیه الصلوات والسلام نو ملګرو شکر دا کې شي کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رواني باسه هغه په دې باندې خصوص شل کې دا چې سم کووي رسول الله صلی الله علیه جنا افردل خپل قسم ز جاری ساتي وې قسم الله ملګرو دا شنه چې مال راځي او ماته ټینګ په دې وجه باندې را پېښ چې بده به رحمه باندې په وخت کې د مې د فن کړه الله <سؤال> چې و قرآن راولې کو رسول الله راولې کو خبر مې مونږو رب العالمین زمونږه مسلا برابر کړه به بده مزمن کی يهوديت او نصرانيت څنګه دا خو شرک مثلا چې بده خلکو د عمل له هيب او استعباد راغل يهوديت او نصرانيت څنګه په دې کیفیت ما نه راغې دغنه دېګه دا مثلا الله چې دا شرک شروع کړي د بوتانو بندگی شروع کړه په دې تلبیه کې وړاندېوالو سوالیو کې الا من الا تملكهم هم من ملک رسول الله ورته چې له کومه وي حق مو بربات شي تلبیه واجب رب العالمین او یبل شي له وای ما د ایسانه سترات والسلام له وړاندې سبا فارقه کې وړاندې تقریبا نیم زر کال مخکې د ایسانه د غریب دی چې را سمږی ورغره راوړي دې او دا وبرو جېسه دا ټول علاقه تخریب کی د دوه ټلو اراده دې زینو کړه کاهنان لو ویلې چې ما دا خور دې دې برکت تاسو سوې کاهین دا منه چې باسی خبره د ملایکو نو دوی اوریدلی او, او باسی وسوستر درو راځم کړو به خلکو لو ویلې رسول الله فرمایي کوم سره دا کاهین قا قال راشد سلوی کور او کت تشدیق یې خبره باندې وکه چې دا کافر ده چدي چې لړاغي نو دې دوه لو کاهنان اور ترخه خبره کوي چې خو دې دلې واغد خو دې نو مخ کې هغه تعبير وکي وتا څو کسان ویند په تور شپکي چې باندې کې افادت من حمله وکړي بالکل همداش خو وی خبر نه وي نه وي د حمو شنه په خلک راځ اوอัลته په تبه باندې په حمله نو زب په مجلس کې ناس ومتوب راشه او باسي ځبدو شي باندې جوړه کوم چې هغه د ملک نور زنه ولی له پدې مرصبت باندې چې پدې ځکه دا کښترز مونږ به دبي کې او داس ما ول کئ چې څنګه دلته پاتې شته نبه دې د کاهنان له ویل ویل چې دا سړې راځي دا بادشاہ ودا بصوني میګ وير ابي ابن نصر وې څوک له بندګي بدل حکومت بدل تکوي کالا وې دغه نور صوبې نبی راشي او داغه حکومت بیلا اخر اخر دحره زمانی پوری وی چې دا خبره وکړه در دې ځنه حرکت وکړه انت به چې خپل پریحو اسعد ابو کرب الحمیری هغه تاجر انسان دا چې ګل تاجر تجارت به وکړي یو در دوکله بل ځای خو هتا مدینه منورې لرافي چې مدینه منورې لراغه تجارت پنيت باندې سیاحت فناد باندې برت روان شو د شام په طرف باندې دته دازવેશ ورته وشل نو دغه غیزه نه فوج را روان کیږي چې نه کس مره بچچا وشل زو سره خمه خا دې انتقام آلم ترسو پوری د شپې د ګټونو مسله برابرې یو فوجي واغه کجرې خطو چې سړی راغی هغه مرته وشل نور مخوسه خو څنګه جوړ کی اوسو خژد د یمن راغلی خاندانو هغه پدې چې وښیدله دیرو دی کې هر خلکو د ورځې به جنگ کو د شپې به خلکو احترام کوو دته ډېر متاثر شو چې له کډ سره کوم خليدي مأموسره جګړم کوو زموږه احتراموم کوي د ورشي جګړو د د دوی روړې خدمت خو دمسمس کې د یهودو سیملیانو د ایسره مخامخ شو ورته ویل چې په مدینه باندې جنگ مکه واسه کذا احمد ده هجرت کور دی احمد رسول دی ودال اخر زماني نبی محمد رسول الله مکینه بدلت راځي هجرت وکي او نه ورسه بدلارا قط تکي اخر بدل ترش مجرقه باب جوډ ودا معلومات اوس چا در کې په بتورات خدا غور ټول تفشيح حالات معلوم کړو به ورته ویلي چې د کعبه باندې په وسمه دی په دی باندې کوي احمد الله رسول لي. او کله چې تراله زبر هغه سره د شپه خوښږي کوم لکه درځي هغه باندې ما ایمان راوندو تقریبا وس وکاله وړانده عمله زیات په نبی کریم علیه السلام سلام, سلام را ویل او, او دا ارتي ورته او دا ګټه مز <مسخن> مز کې شیطان <مسخن> قوم وحزل <سؤال> او هغه ورته ویل <سؤال> دي اسعدله <سؤال> ولکې د کعبه باندې حمله وکړي دغه وقا کې سر زر او ډیر مانداره مش خلک د دې سر باندې د پرداسر زر وروي به پی جوړي وسم خلک انته پېشلږي جمع کوي چې باغې باندې بیت الله خدمت او اکرام وش د زپ سره کې دار نشي حمله ور باندې کوم د خنول له نو له ایسه ټول کله نو د يهودو مليان اورته ویل چې وردا کارونه کې د حجل د کبلی مقصد دا و چې ایست دفي حملو کې له برباد کی وی دکرونه کې کو لري کوګره برباد بشي بلکې د دې اکرام او کعزتونه او قاعده چې توقفونه کوډر شونه به اوکل حجو کې پخې چې توقفونه اوکل او به قرباني اوکل له ګډان وغیره د علال کړل چې کله دایم سره اوکل تاسو ولې د بندګینو کې وی دې کې شرد کې دینه منو شي وي چې شرد بلی چې خوش نبي غد خوبو الاسعد ابو کرب چې د کعبه و خلاف ورواغون دا به بل خو غوړو به بل خو ته قیمه چی دوري خمو کپله ورواغسته د لوی وجه د سوالم دی چې بیت الله لا اولنه دا غلا په دا پوک چوره چوره د اصحاب ابو کرب الحميري دا اق وقت نبی رسولت عادت شو موصه پوری د پوک ورکول کیږي دوري خمو مزيداره او رسول الله فرمایي چې د کعبه نه پدې خو غوړو نور په کار نه دا اسراف د بری کې پنځه احاديث محمد رسول الله دي نو کله چې دا کار وکړي د کعبه اکرامه مو او د مدینه مو ده هځه د قبلی فسراغه واړه ټول اعلان کړل ته ویل چې تاسو په ما باندې ګناکه تاسو اوس فلې مشمت مې اخته کوله ما نو تر دې چې پولیس موږ سره د شرکت دریم درس دین انشاء الله که جون باقي به روان چې شبره سلوړن درس روان کی الله ربر من موږ تاسو ته محمد رسول الله ته درې درس کی الحمدلله حمدان کثیرن طيبن مبارکان کی